يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون اي من المؤمنين يكادني والصلاه في يوم الجمعه Nendeni upesi kwenye vikri ya Mwenyezi Mungu na wacheni biashara hayo ni bora kwenu kama mnajua fa itha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun na kitakapokwisha sala Tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwanan fadhdu ilayha wa tarakuku qaimaa Qul ma'a indallahi khayrun minallahwi wa minattijarati wallahu na wanapoiona biashara au pumbao wanayakimbilia hayo na umesimama. sema yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko pumbao na biashara na Mwenyezi Mungu ni mbora wa watoa riziki Allahu Akbar Allahu Akbar La mliyoamini ikiadhinni ni sala siku ya juma basi kwa hima, na hamu kumkumbukana kumtaja Mwenyezi Mungu na wacheni biashara hayo mliyoamrishwa yana nafu zaidi kwenu nyinyi ikiwa mnajua mkiisha maliza kuswali basi tawanyikeni katika nchi kwa ajili ya maslaha yenu namtake fadhila za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kwa yozenu na ndimi zenu kwa wingi ili asa mkafuzu katika faedi za duniani na akhira. Na wakiona bidha za biashara au pumbao lolote utawanyika kwendea hayo na wakakuwacha wewe umesimama una hutubu. Waambie fadhila na thawabu zilizokuwa Mwenyezi Mungu zina nafsi zaidi kwenu kuliko pumbao na kuliko biashara. Na Mwenyezi Mungu ndiye bora wanaotoa riziki. Basi tafute ni riziki yake kwa kumtii yeye.